Днеска ще говорим за три изключителни същества. Първата лекция – Яков Бьоме. Втората лекция – Омрам, Рам. Третата лекция – Лао Цзъ. И три идеи. Първата идея – Яков Бьоме за Луцифер. Втората идея – Ом Рам за Злото. И третата идея – Дао. Следваща лекция на 5 октомври. Започвам с първата лекция Яков Бьоме. Велик немски мистик. Човек с живо чувство за свещеното, Човек с простичка външност. Иначе обуштар. Но същество на дълбоко мислието. Той сам казва: Аз познах в себе си Божествения свят и тъмния свят. След много жестоки духовни бури, моят дух се роди отвътре и аз заживях в триумфа на духа. Този триумф не може да се сравни с нищо. Не може да се опише. Може само да се каже, че посред смъртта се ражда живот. И че това е възкресението. Това е възкресението от мъртвите. Това означава че Той е водил велика борба в себе си за истинско разбиране. Биоме е тайна. Той е преживял скритата тайна на живота. И Той говори за нея. И ние стоим пред Неговата тайна. А това означава, че Той е имал в себе си осъзнато съкровенно сърце и чрез него е гледал в дълбините на нещата. ми е видял, видял тайната на живота с очите на духа. Той е видял, че животът се ражда в самата смърт и казва аз пиша от познание на Духа, а не от опита. Забележете. Много тънка, много дълбока разлика. Аз пиша от познание на Духа, а не от опита. И така. Мъдростта на Бьоми. Е. Бог не се явява природа. Бог е безна. Бог е всичко. Бог е тъмнина и светлина. Но той се нарича Бог, защото е в съгласие и с светлината, и с тъмнината. Бог е любов и гняв. Противоположностите са потопени една в друга. Когато човек се откаже от висшето си аз, тогава Бог вече става неговото вас. Животът в Бога е живот в Божията премъдрост. Този живот е естествено над всички звезди, стихии и влияния, защото те са второстепени дихания. Значи звезди стихи и влияния, защото те са второстепенни дихания. Който не живее в Бога, той няма гласът на Неговият Дух. Той има само гласът на своите знания и наука. От тези знания и наука е произлязло злото от тази наука, от тези знания човешките е произлязло злото и съответното тяло, тялото на смърта. Когато човешкият дух започне да мисле като бога. Значи, когато човешкият дух започне да мисли като бога, той постига естеството на свободата. Божеството не дава на никой да го опише и изрази. Бог е сътворил всички неща от нищото и това нищо е самият Той, Неговата скрита част. Всичко се случва в Бога, а не в света. Забележете каква мъдрост. Ние мислим, че тук се случват събития. Разни преживявания и мислим, казва го ясно, всичко се случва в, в Бога, а не в света. Безната е всеобщото първо начало. Безната е пожелала да роди себе си. И така се е родил Бог. Боговете, синовете, Луцифер и всичко друго. Бог на светищия свят и Бог на мрачния свят не са два Бога, а един единствен Бог. Нито едно съзвездие не може да обхване Духът Божий в човекът който е просветен от Бога, влиза в истинска преданост към самия Бог. Всеки човек, който носи Божията мистерия в себе си и който напълно се е посветил на тази мистерия, той е пробуден от Духът Божий и е проповедник на Бога. Никой не може истинно да учи другите, ако не изхожда от Божията мистерия. А на какво ще учи хората този, който е извън тази мистерия Божия? Който има мистерията в себе си, може да узнае тайната на всичко съществуващо. Животът е произлязал от Божият глас. Има ли Бог глас? Биоме казва. Този, който е създал всички гласове, има глас. Особен глас. Началото на всички същества и неща, е Таинството Дума. Думата като мистично дихание. Божие дихание. Във Великото Таинство се намира истинският рай. Когато мистичният огън ръководеше човекът, човекът придобиваше истинският опит. Опитът в Духа. За достойните тайната не е тайна, а открито знание. За достойните тайната не е тайна, а открито знание. Минавам на първата идея